узяла сумочку і рушила сходами вниз. Зовсім юний хлопець тримав у руках невеличку видовжену коробочку, схожу на упаковку від еклерів чи вафельного торту, а також якусь квитанцію, де вона мусила розписатися. «А може ви скажете, від кого це?» – спитала вона хлопця. «Ні, моя справа доставка, і щоб не було нарікань від клієнтів». Дивно. Амалія взяла до рук пакунок і похитала його. Їй здалося, що всередині щось булькнуло. «До побачення», – мовив хлопець, і замить за ним дзенькила звіночок на дверях. «Нічого собі і що з цим робити?» – розгублено глянула на дівчат. «Мабуть, треба відкрити», – резонно порадила Аня. Жінка розірвала цупкий папір, який огрутав такі справді коробку від еклерів, і побачила невеличку пластикову пляшку з темною рідиною і написом від руки на білій квадратній етикетці. «Вину зожини, домашнє. «Оце так», – хмикнула Аня. Мабуть, то ваші шановальники дізналися, що ви тут збираєте сюжети і зробили такий презент інкогніто. Вони ще й записка. Крім пляшечки з вином, у пакунку лежав скручений трубочкою, перехоплений тонкою резинкою, білий листок, а також аркуш із зошита, складений у четверо. Хоч, як їй було цікаво, та Аня мусила бігти обслуговувати інших клієнтів, а Віра залишилася забарною стійкою спостерігати процес відкриттів. Амалія розгорнула чотирикутник, прочитала кілька рядків, і брови її поповзли вгору. Віра стрималася, нічого не спитала. Але жінка сама простягнула їй той аркуш. На ньому було старанно виведено. «Шановна пані Амалія, на жаль, не маю можливості особисто розповісти вам свої історії. Тому надсилаю одну разом із тематичним дарунком – домашнім вином. Якщо буде на те ваша ласка, прочитайте». Продегустуйте мій подарунок разом із тим незрячим паном, ваша шанувальниця. Шанувальниця, очі Амалії окрулились. Ого, нічого собі здивувалась Віра, хоч і була набагато стриманішою за Аню в проявах емоцій. То треба негайно зателефонувати пану Віктору, як вважаєте? Не знаю, чи це зручно, смикати людину. У нього, певно, свої справи, промовила Амалія і раптом відчула, що в глибині душі була б рада такому несподіваному, Приводу знову побачити дивного чоловіка, з яким нещодавно читала містичну історію про гувернантку, хоча обговорення сюжету і не склалося. Поки жінка аналізувала те, що відбулося, а заразом і власні відчуття щодо перспектив нового спільного читання, Віра вже набирала Віктора зі свого мобільного. «Де? На Лук'янівці? Саме збирались заїхати? То коли будете? Ну от і добре!» Віра вимкнула слухавку і всміхнулась. «Хвилин за двадцять-двадцять-п'ять буде». Амалія знизала плечима, витягла із сумочки цигарки і мовчки рушила на вулицю. Вона вдихала гіркий дим тонких цигарок, приправлених ментолом, і думала, що знову її життям керує хтось зовні, вирішуючи за неї, що робити. Таке траплялося раніше, але не напружувало – Адже її буття вже багато років спрямував Артур, і вона йому цілком довіряла. А кому їй іще було довіряти? Батько помер, коли вона була школяркою. Мама раділа, що донька навчається в столиці, хоч і рано вискочили заміж. Але ж за свого, за надійного. А коли мама за кілька місяців згоріла від раку, у неї зовсім нікого не лишилося, крім Артура. Їхні долі сплелися і довго йшли в одному напрямку, аж поки... Зараз вона сама намагалася визначати вектори, якось заповнювати, спрямовувати свої дні, але в глибині душі відчувала, що це в неї доволі погано виходить. Інколи навіть здавалося, що вона існує десь в іншому вимірі, ніж усі люди навколо, які кудись мчать, щось роблять, киплять емоціями і далеко не завжди позитивними. Натомість вона останні місяці плавала, як утомлена бджола в сиропі, байдуже до того, що відбувалось навколо, і навіть до того, що буде далі з нею самою. Викинувши недопалок у смітничок, Амалія знову відчула голод, повернулася до кав'ярні і спитала, чи вже готове її замовлення. «Вже-вже? Підіймайтеся, дві хвилинки!» – прощепитала Аня. Амалія взяла з барної стійки коробочку подарунок і рушила до свого столика. Ще до того, як підійшла Аня, вона зняла резинку – розгорнула білий аркуш трубочку, і очі її побігли рукописним текстом. Хто знає, що саме доведеться їй читати вголос тому дивному пану? Я страшенно люблю експериментувати. Відколи прочитала Зюськіндового «Парфумер», не уявляю свого життя без експериментів. Мені важко, бо я зовсім не пристосована до звичайного життя звичайна людина. Не розумію, як то. Нийти біля телевізора чи оцінювати новий одяг сусідки. Мене то не обходить. У мене немає сім'ї. Я не думаю про якусь там закоханість. Не вірю в любов. Мене не цікавить політика. Я не запізнююсь на роботу і допізніше за інших. А ще я завжди поспішаю додому. Найперше до винного погребу.